Bună ziua, dragi ascultători! Ieri am arătat faptul că nunta este o taină, una din cele șapte mari taine ale bisericii. Această taină poate fi săvârșită numai de episcop sau de preot, pentru că prin preot vine în mod nevăzut însuși Hristos, care pecetluiește legătura naturală dintre miri, și pentru că tot prin preot, spune părintele Dumitru Stăniloai, căsătoria celor doi se înserează ca celulă vie a bisericii umplută de Harul lui Hristos. Primitorii acestei taine sunt doi credincioși ai bisericii, de sex diferit, necăsătoriți, din care nici unul nu a fost căsătorit de trei ori și care... Nu au între ei o rudenie mai apropiată de gradul 5. Căsătoria nu se poate face după hirotonie în preot sau în diacon, iar la treapta hirotoniei în arhiereu nu e admis cel care a fost căsătorit vreodată, în afară de cazul când soția sa a murit sau s-a retras în monahism. Trebuie să accentuăm faptul că Pot fi cununați numai bărbatul cu femeia, adică cei de sex diferit. Notăm această idee pentru că au apărut unii orbiți de păcate care cer căsătoria între bărbați sau între femei și chiar aduc așa zise dovezi biblice. O astfel de unire numai între bărbați sau numai între femei are ca temei păcatul de moarte al celor din cetățile Sodoma și Gomora, pe care știm că Dumnezeu le-a osândit. Pretinsele dovezi biblice în favoarea homosexualității și a căsătoriei celor de același sex sunt izvorite din mintea copleșită de învârtoșarea în patim. Mai trebuie să arătăm aici că dacă comunia e bine să se facă într-o zi de sărbătoare după Sfânta Liturghie, există și un timp când nu se pot face nunți. Vom aminti acum, pentru o mai bună cunoaștere, acele zile și timpuri de peste an când nu se pot face nunți. Mai întâi, în cele patru posturi din timpul anului, la fel ca și în toate zilele de post, miercurea și vinerea, ziua crucii, 14 septembrie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august, pentru că petrecerele și ospețele care însoțesc nunta nu se potrivesc cu pocăința și înfrânarea pe care o cere postul. De asemenea, este oprită săvârșirea anunții în săptămâna brânzei, care este socotită, ca vreme de pregătire pentru post și în săptămâna luminată. Răstimpul dintre Crăciun și Bobotează, ca și ajunul tuturor praznicilor împărătești, sunt de asemenea zile în care este oprită cununia. E bine, deci, ca atunci când se programează o nuntă să se țină cont de zilele de oprire ale cununiei. Uneori, creștinii aleargă la episcop pentru a primi dezlegare de a face cununia în una din zilele oprite. Și sunt cazuri pentru care, în mod cu totul excepțional, episcopul dă această dezlegare, însoțită însă de un canon și de recomandarea de a se face totul cât mai restrâns, și cu buna cuviință care în mod normal trebuie acordată acelor zile de post. Pentru ca binecuvântarea să fie de plină și cugetul împăcat, trebuie să ne ferim de astfel de cazuri și totdeauna să urmăm buna rânduială a bisericii. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!